Da Mariano Rajoy Espainiako Gobernuak Gobernu buru gisa irats dena azken goiza da hau guztel ustelkeria aferaren ondotik Pedro Sánchez sozialistak aurkeztu zentsura mozioa bozkatuko dute gaur madri lehen. Sozialistek, Podemosek, Euskaldunek eta Katalanek bozkatuko dute Pedro Sánchezzen alde. Eta horrek behar luke pasarazi zentsura mozio hori. Gurekin, orta zmintzatzeko, Jon Iñárritu EH Bilduko senataria gurekin. Goizuntan, Jon Iñárritu, egunan. Egunon, bai. Oztiraruntan, bon, zesentxaziorekin uh, uh, zira, pozik? Mm, alde batetik bai, zeden rajoiren eta alderdi popularraren aroa amaitzen da gaur, eta hori oso berri hona da, e, Euskaldun ontzat, e, eta uste dut Euskal Herriko e, gizartearentzat, eta hori atso, e, argi geratu zen e, diskurtsoetan. Baina, bere ordezkoa, Pedro Santzez, e, sosialista, ba, soritzarrez, soritzarrez ez da ez da, e, euskal herrian, espero, genezaken, e, ordezkaririk onena e, estatuan, ez? Baina, bueno, e, ikusiko dugu, urrengo hilabeteetan, zeren gobernua osatzea ez da ere erresa izango, zeren oso haula da, E, gaur sortuko den e, gobernua baina esan bezala e, posik posik mm. gaude e, rajoiauna bere etxera doa lago mm. Euskaligia Bilduk e, bidiputatu ditu e, Gambera Hortan e, erabakit duzu e, Pedro Sánchezzen alde bozkatzea, autori nola esplikatzen duzu e? Bai e, azkenean e, esen e, erabakia Pedro Sánchez-en alde e-boskatzea, e, baizik eta e, Rajoy kentzea, Rajoi botatzea. Eta horretarako, ba-boska horiek beharrezkoak ziren. Eta guk egin genuen izan zantzen... Hala ere, etziga erabaki gajiak, e-bilturenak? Ezta, ezta, ezta. E, Prinsipios, ikusita e, norbait falta daitek e-gaur ere bai, e, oso, oso justu egongo dira boskak. Baina, hitz egin genuen... E, Kataluniako e, alderdiekin, egin genuen ere, estatuko eskerreko alderdiekin eta ikusita zein izango zen Pedro Sanzezek izango zuen babesa erabaki genuen e, Keinu bezala ere, e, Rajoy, Rajoyren aurkako mesu hori e, adierazgarriagoa izateko gaur Pedro sánchez alde bozkatzea. Ez da herresa izan, zen bezala e, orain arte ikusi duguna Pedro sánchez ez da bat ere ona izan, Pedro sánchez babestu zuen e, Kataluniako interventzioa eun eta berrogeita e, amabos artikuluaren bitartez izan, e, ikusi ditugu ere oso mesu e, kaskarrak eta Batere onak direnak eh, azkenengo hilabeteetan baina baina esan bezala eta guk atso esan genuen eh, ba azkenean eh, beharrezkoa zela. beharrezkoa zela arrajoiligotzea eta hor egotea ere eh, garrantzitsua zela eh, guretzako eh, eta horregatik eh, Pedro Schezzen alde egingo dugu gaur mm -hmm. motzen ziren, baina hori bai esan da Ez dela Pedro Schez babesteko baizik eta aukera bakarra, Delako adierazteko hori ez eh? Rajoiren aurkako eh, Mezua eh, botan edukula Zuek bezala beste aldehdi batzuek Eginen dute eta eh, Matematikek eh, emaitzen dute Beraz zentsura mozio hori Pasatuko dela Beste hipotesia bat eh, atera da Aipatzen zen berbada Mariano Rajoik eh, Demisionale zakela Zentsura mozio hori ez pasatzeko eta hauteskundeak eskundeak deitzeko Bo, ala deitzeko Iturris bastertua da hipotesia hori. Zuk ikusten duzua? Risko bat badala ere. Eh, bueno, aukera beti dago, eh? Baina berak publikoki esan du eta lerri popularrak esan esan du ez duela, ez duela egingo eta gainera mozio zentsura e, indarrean dagoen bitartean eh naiz eta dimititu ezin dira hauteskundak deitu. Hori izan berko litzateke a, a posteriori, baina une honetan eta E, boskak eta izan arte e, zindira hautezkundeak e, e, e, egin eta bere dimitzioaren, kasuaren aurrean e, egin diren irakurketak edo hipoteziak izan dira e, beste e, bat boskatu beharko litzateke e, alderdi popularrekoa edo berak proposatutakoa e, kongresuan eta gaur egun ez ditu boska e, gehienak e, hori lortzeko Orduan azkenean ez, ez zeukan e, zentsurik ez, dimisio hori e, taktikoa balitz, eta horregatik gerta daitekena da, e, aukera bakarra, une honetan da, zentsura mozioa boskatzea, eta kontuak e, dauden bezala egonda, ba Pedro Sánchez e, gaur e, estatuko presidentea, Espainiako e, presidentea izatea. Segitzen dugu Madrileratxo, Mariano Rajoy Estageiago Espainiako gobernuko presidentea. Izanen, eh, bosk, zentsura mozioa boskatzen dute atxaldeuntan, eta Pedro Sánchez sozialistak hartuko du haren lekua gurekin oztaz mintzatzeko Jon Iñahitu E. H. Bilduko senataria. Zurekin segitzen dugu, begiratzen balin badugu ba, Pedro Sánchezzen eh, legealdia, Mandatu erditan, uh, hartzen du, du uh, presidentza hori, uh, gainera gobernu akordiorik gabe, uh, gaur diren bezala egoiten badira gauzak, ze funtsesko aldaketa ekartiko du Pedro Sánchezek Mariano Rajoiren aldean? E, azteko, azteko, amaitzen da, edo horrela espero dugu behintzat, korrupsio sistemikoaren aroa, E, alderdi popularrak mantemutakoa azkenengo urteetan eta gero, naiz eta laburra laburra izango da e, nola ez, e, degialdi degialdi hau edo Pedro goren e, mandatua ikusita oso haula dela bere gobernua, baina espero pero dezakegun arlo sozialean e, aurre pauzuak egotea, pentsion eta horrela eskatu e, genion guk e, atzok Aldi berean autogobernuaren aroan ikusi dugunela azkenengo urteetan erresentralizazio prozesu bat emanda estatuan eta espero desagun etengo dela eta e, gaur egun pendiente dauden transferentzia batzuk botere e, aldaketa batzuk e, errespetatzea eta beintsat Euskal Herrian e, bai e, Nafarroko eta baita Eh, gazteizeko parlamentuan, egualdeko parlamentuetan eh, errespetatzea eh, parlamentu hoiek erabakitzen dutena, eta bestaldetik nola ez, bakegintzaren arloan pendiente geratzen diren eh, gauza asko, ba erresolbitzea eh, urrengoia beteetan. Hori da, espero dezakeguna guk Euskaderritik, baina gero ikusiko dugu, zeren esan bezala, eh, Pedro Santset ez da E, gure autagaia, eta e, orain arte, esan bezala, e, peperen e, alder, e, alderdiaren politika antzekoak edo berberak e, mantendu ditu. Hori bai, e, guk esan genuen bezala, e, funtseskoa zena atzo, zen e, alderdi popularra botatzea, kanporatzea. Mm -hmm. e, galde eginen dizut jaduktzea Eusko aldegieltzare Peuberren e, jaagerari edo autoari joan den hasan e, aldekti populagaren aitzzinkonduak e, bozkatu zituen e, alde bozkatu zituen eta aldiuntan rajoi kanporatzearen alde egginen du ba, nola nola horuretzen duzu pi bat diskkurtxo bikoitza den edo nahi zituzten bi gauzak lotu dituzten e, kattzen artean dirua eta rajoi kanporat nola irakurri behar da hori? Beno, e, egia esateko aurrekontuak, oraindik ez dira onartu zenatuan eta aurrengo aztean pasatuko dira eta hor kusiko dugu ea e, alderri popularrak zer egiten duen zer babestu alderri popularrak babestu berritu berri ze e, aurrekontu horiek e, azkenean onartuak izateko e, egia da e, Eusko alderri jertzalea oso flexiblea dela E, bete erabakiak hartzeko, e, dena den aitor Esteban e, boseramaiak, Euskalderri izatzalearen boseramaiak esan zuen e, gauza, gauza oso garrantzitsu bat jakin izan zela e, joan den ostidalean, eta e, izan zen gurtelen epai irmoa, eta argi dagoela Euskal Herriko gizartearen gehiengoak nahi duela eh Alde Popularra eta batez ere Rajoi presidentea eh aldegitea eh kanporatzea. Ordun e, horregatik hartu duela erabaki hori. Nire ustez eta nire jakurteta da e, Joanen hastean Euskal eh Igualdeko e, odesanda e, Gehiengoak e, oso azerre agertu zen jakiterakoan Euskal alderdi eh E, gajoiren, aurrekontuak babestu zituela e, antisozialak eta insolitarioak ziren alde batetik, baina batez ere e, bere hitza urratu zuelako. Zeren, behin eta berriz e, Euskaldarri zeltzaleak errepikatu zuen, ez zituela aurrekontu hoiek negoziatuko bestuko, e, eta babestuko Katalunian, egun eta berrogeita amagoza artikuloa bi, e, indarrean zegoen bitartean. Eta E, e, PNUB Euskal Rieltzaaleak ez zuen bere hitza bete. Eta ba, leku askotan lepuratu zitzaion horrela, eta nire ustez aste honetan erabaki dute e, rajo ikenttzea ikusita zailtasunak edukiko zituztela azaltzeko zergatik ez zuten kentzen. Orduun e, nide ustez e, izan da erabaki taktiko bat ikusita zein zen e, euskal gizartearen e, iritzia. Hmm. Taktika aipatzen duzu, berko okapen horrek, e, berbada euskal ejiko politika egintzen, ego euskal ejikoan, bedaren e, kartzen alditu ondorioak, berbada zuen alderdea, ea EH bildu eta ea jotaren artean, horpundu e, ba, amankun bat, txemainten duzu, e? guken beti proposatu dugu eh abertzaleen arteko akordio bat egitea eta ez bakarrik abertzaleen arteko akordioa izik eta eh erabakitzeko eskubidea defendatzen dugun, dugunon artean e, Podemosi ere e, zabalik dago eh a teori. orain arte ez dugu lortu e, euzko aldarri jeltzaleak nahiago izan du e, Alderdi popularrarekin e, e, akordioak egin eh jakinda ere Eus, e, alderri popularra e, gazteizko parlamentuaren azkenengo indarra dela, eta gurea Euskal Herria bildu bigarrena, baina e, ikusiko dugu ea, urrengo hilabeteetan aldaketak dauden, ez nago oso ziur horrela izango denik, baina gubeti pres Euskal Herriaren alde lan egiteko eta gauzak hobetzeko. Begala, Ibarra Euskar egitik, biskabat ahri iduritzen aldena da, estatu buru bat or, aldatuko dela, baina egitarrek ez dute ortarako bozkatu edo bozkatuko, hori dena pasatzen da Madrileko Kongresuan. Haute skundeak, noiz izanen dira? Bai, e, kontua da, hau zentsura e, mozio bat dela es, e, oso prozedura berezia une berezietarako, eta hau izango da eh, estatuko historio modernoan onartuko den lehenengo aldia a, proposamen eh, asko eta egon dira baina aurrera aterako den bakarra hauze yeah. da, eh, okerez banago azkenengo eh, hogeita, hogeita mar urteetan egitarrek dute. berkodute? egitarrek berkodute beren hitza eman? bai, bai, nola ez eta eh, bestaldetik ez, ez nago defendatzen estatua. Eh, diot horrela dela eta e, berezia dela eta dagoela e, horrela ere konstituzioan eta reglamentuetan. Kontua da eta lehen aipatu dudan bezala oso gobernu haula izango dela eta bat denok pentatzen dugu hautezkundeak gertu egongo direla. Ez dakigu e, un e, urte honetan, urte honen amaieran, hala e, datorren urtearen hasieran izango direnik. Baina denok dakigu... E, gobernu berri hau, oso laburra izango dela ikusita zein den bere haultasuna. Ederki, John Inaritu hori tarazko dugu e, senataria zirela Madrilen, EH Bildu alderdikoa. Mileusker gure galdei erantzunik, goizuntan, eta pasa egunon? Zuei eta nahi zuen eta arte, egunagur.